Розділ 15. Гурт на розігріві удар тупим предметом. Виходить на сцену приблизно о дев'ятій вечора. На першому ж рифі коротить ціле гроно дешевих уживаних динаміків. Дроти вистрілюють у небо іскрами, посилюючи сум'яті у юрмищі скейтерів. Електроніка вантажівки звукача ізолює спалену плату і відрізає від решти, перш ніж вона встигне комусь чи чомусь нашкодити. Удар тупим предметом грає якийсь спідреги з помітним впливом антитехнологічних ідей поплавлених. Скоріше за все, ці хлопці гратимуть годину, після чого глядачів чекає ще кілька годин Чорнобиля і поплавлених. А якщо тут з'явиться Сусі Кей, то його радо запросять до мікрофону на правах гостя. На випадок, якщо щось реально станеться, Хіро вибирається з розбурханого натовпу і починає кружляти туди-сюди периферією. У IT десь там – але марно намагатися її відшукати. Вона все одно не захоче показатися у компанії такого старпера, як Хіру. Тепер, коли концерт вже почався, все піде самотоком. Хіро тут більше нічого робити. Тим паче, що найцікавіше відбувається саме на периферії, де панують напівтони і переливи. Це вам не всередині, де все однакове. Щось може відбуватися і тут, піде стакадою, де світло не таке яскраве. Юрба на периферії виглядає цілком типово для юрби по неприємний бік нічної естакади Елей, де розкинулися цілі нетри принципових безробітчан із третього світу та ще гніздиться зграя шизоїдів зі світу першого, що давно вже спалили собі мізки на попіл у нестерпному жарі власних видінь. Чимало приповзло із перекинутих смітників та коробок з-під холодильників, щоб зараз стояти навшпиньки десь на краю в натовпу і вдивлятися в шум та світло. Декотрі з них почувалися сонливо, декі нажахано, декотрі кремезні латиноси були просто зачудовані дійством, передавали цигарки по колу та з недовірою похитували головами. Це територія Калік. Каліки й сьогодні хотіли забезпечувати охорону, але Хіро, маючи досвід Альтамонту, відомої своєю трешовості рок фестивалю який іноді називають західним вудстоком, але з надміром наркотиків і насильства, вирішив ризикнути і відшив їх. Натомість найняв силовиків. Тому кожні що кілька десятків кроків стоїть здоровань з ідеальною поставою у чотирнадцкій зеленій вітрівці з написом Силовик на спині. Все дуже претензійно, як вони і люблять, але напис зроблено електропігментом. Тому якщо виникнуть проблеми, вони зможуть зачорнитися, натиснувши перемикач на ласкання. А ще вони можуть зробити їх коли не пробивними, просто застибнувши вітрівки. Ніч сьогодні тепла, тож більшість з них розстебнули свою уніформу назустріч про прохолодному бризу. Деякі розслабилися, але більшість зосереджені, стежать за юрбою, а не за гуртом на сцені. Поглядаючи всіх цих вояк, Хіро шукає поглядом генерала і невдовзі знаходить. Невисокий, але дебелий чорношкірий недомірок. На ньому така сама витрівка, як і нарешті, але ця з додатковим шаром непробивної підкладки – та ще вся обвішана цікавою підбіркою приладдя для комунікації та маленьких і вишуканих пристроїв для завдання болю. Він бігає підтюпцем туди й сюди, похитою головою з боку на бік, кидає короткі фрази в гарнітуру, наче боковий арбітер у футболі. Хіро помічає високого чоловіка років під сорок, характерна цапана борідка, вдягнена у вишуканий костюм кольору випаленого вугілля, блиск діамантів на шпильці краватки, помітний навіть за сотню футів. Він знає, що варто наблизитись, і можна буде розглядіти слово «каліки», інскористоване блакитними сапфірами в діамантовій блямівці. У нього свій загін охорони. Ще десяток хлопців у костюмах. Вони, хоч і не займаються власною охороною, не могли не піти в юрбу покрасуватися своїми кольорами. У голові Хіро десь на споді свідомості, бо значому гуляє думка – Лазерне світло в одному місці наділене якоюсь особливою зернистою насиченістю, молекулярною чистотою, яка підкреслює його походження, і людське око це помічає. знає, звідкилять, що це світло неприродне. Воно будь-де виділяється, але особливо під брудною естакадою посеред ночі. Хіроакутиком ока ловить спалахи цього світла, проведжає поглядом, відстежує джерело. Йому все очевидно, але більше ніхто цього не помічає. Хтось на цій естакаді, десь на цій естакаді пускає лазерний зайчик і в херово обличчя. Це дратує. Намагаючись не поводитися надто передбачувано, він ледь змінює курс, підходить до найближчої точки, де в сталевій бочці горить багаття за сміттям. Тепер він стоїть у клубах рідкого диму, відчуває його запах, проте сам дим прозорий. Зате коли наступного разу лазер падає на його лице, то відбувається від мільйона дрібних мікроскопічних часток і стає ідеальною прямою, що принизує простір, вказуючи точно на своє джерело. Якась химера стоїть у затінку однієї з халабуд. І ніби він і без цього привертає недостатньо уваги на ньому костюм. Хіру в той бік. Химери – найдражливіша грань Центральної розслідувальної корпорації. Замість ноутбуків вони носять комп'ютери просто на тілах. Комп'ютери розділені на окремі модулі, які кріпляться до пояса і на спину, та оснащені гарнітурою. Вони слугують для збору особистих даних, записують усе, що відбувається навколо. Важко придумати щось тупіше ці аксесуари, сучасний еквівалент лицарського пояса чи пейджера. Вони вказують на належність користувача до найвищих недосяжних щаблів суспільної еліти. Для хіро вони як червона шмата, бо втілюють найгірші стереотипи про стрінгера з ЦРК. Привертають до себе увагу. Із плюсів такого добровільного строкізму – можливість постійно перебувати в метасвіті, постійно збирати інфу. Аристократія ЦРК не терпить їх уже через те, що вони завантажують неосяжні об'єми непотрібної інформації в базу даних. Шанси, що бодай якась дещиця виявиться корисною, майже нульові. Це те саме, що записувати номери кожної машини, які щоранку трапляються вам дорогою на роботу. Просто не випадок, якщо одну з них колись доведеться впізнати за номерами. Навіть у базі даних ЦРК максимальна кількість непотребу обмежена. Тому невиправні химери в ЦРК, як правило, не затримуються. Цього хлопця ще не виперли. І судячи з якості обладнання, а воно дуже дороге, він уже не перший день там працює. І, мабуть, працює добре. А раз так... «То що він тут робить?» Замість вітання повідомляє Химера, коли Хіро нарешті відстежує його до темряви за халупою. «Стрінгер ЦРК уже 11 місяців. Спеціалізація індустрія. Колишній хакер-охоронець, доставлятор піци, промоутер концертів». Він це все, ніби не бажаючи, щоб Хіро марнував його час, повторюючи загальновідомі речі. Лазар, який продовжував стрибати Хіро в очі, бив із комп'ютера цього хлопця із периферійного девайсу, закріпленого на окулярах посеред лоба. Далекобійний сканер сітківки. Якщо повернутися до нього за розплющеними очима, лазер вистрілить, прониже оболонку, оболонка, найтендітніший зі сфінтерів, і сканує сітківку. Результати пересилаються в ЦРК. Їхня база даних містить кількадесят мільйонів відсканованих сітківок. За кілька секунд, якщо ваші дані вже є в базі, власник апаратури знає, хто ви. Якщо у вас немає в базі даних, ну що ж, тепер ви в базі даних. Звісно, в користувача має бути привілейований доступ. Коли в користувача є базові особисті дані, детальнішу інформацію він зможе отримати тільки з привілейованим доступом. І в цього хлопця здається до 100 біса привілеїв, значно більше, ніж у херо. Я Лагос називаю себе Хімера. Он воно як. Херо розмірковує чи не запитати, якого біса той тут робить. Він із радістю запросив би співбесідника випити, поговорити про те, як він запрограмував бібліотекаря. Але хірод ратується. Лагус поводиться грубо. Химери за визначенням грубі. Ви тут через ворона? Чи через ці фазгранжеві штуки, над якими ви працювали десь 36 днів? Цікавиться Лагус. З геймерами не дуже приємно спілкуватися. Вони ніколи не закінчують речення, бо занурені в окреслений лазером світ, сканують сітківки на всі боки, пробувають по базі даних усіх у радіусі тисячі метрів, бачать усе у видимому спектрі, інфрачервоному, міліметровому, на радарі, на ультразвуковому сканері і все одночасно. Думаєш, що він говорить із тобою, а насправді він розглядає номер кредитки якогось незнайомця в іншому кінці кімнати, або визначає виробника і модель літаків, що пролітають над головою. Звідки, Хіро, знати, може Лагос саме зараз вимірює довжину його члена крізь штани, причому імітуючи приязну бесіду? Ти і той хлопець, що працює з Хуанітою, так? Чи то вона працює зі мною, щось таке. Вона казала, що нам треба побачитися. На кілька секунд Лагос завмирає. Вишукує більше даних. Хіро хочеться вилити на нього відро води. Резонно, продовжує нарешті. Ти чи не найкраще знаєш метасвіт? Незалежний хакер. Так, цілком підходить. Підходить для чого? Незалежні хакери нікому більше не потрібні. Конвейерні хакери – це приманка для інфекції. Вони будуть мерти тисячами, як армія Сінахеріба під стінами Єрусалима, каже Лагус. Інфекція? Сінахеріб? А ти і в реалі можеш за себе постояти. Це дуже добре, якщо доведеться піти проти ворона. Пам'ятай, його ножі гострі, відточені до молекули. Вони карають броню, наче спідню білизну. Ворон? Думаю, цього вечора ти його побачиш, але не роби дурниць. Окей, погоджується протагоніст. Буду пильнувати. Я сказав не це, уточнює Лагос. Я сказав, не роби дурниць. Чому ні? Це небезпечний світ, і що далі, то гірше. Тож не варто порушувати баланс жахіть. Згадай хоча б про холодну війну. Ось. Хірові чайдушно бажає піти геть і ніколи більше не бачити цього типу, але не хоче закінчувати розмову першим. Ти хакер, це означає, що твої глибинні структури також під загрозою. Глибинні структури? Нейролінгвістичні канали у мозку. Пам'ятаєш, як ти вчився писати бінарний код? Звісно. Тоді у твоєму мозку формувалися нові канали, глибинні структури. Коли використовуєш нерви, між ними з'являються нові зв'язки. У процесі поділу аксони розгалуджуються і пробиваються поміж гліальних клітин. Так твоя біологічна начинка сама себе змінює, програмне забезпечення стає апаратним. Тому ти беззахисний. Усі хакери беззахисні перед намшубом. Маємо пильнувати одне одного. Що таке намшуб? Чому я перед ним беззахисний? Просто не дивися на бітові масиви. Ніхто не намагався останнім часом показати твій голий бітовий масив у метасвіті? Цікаво. Не особисто мені, але раз уж ти згадав, якась бренді підкотилася до мого друга. Гетера культу Ашери намагається поширити хворобу, а це, вважає, синонім зла. Бо звучить малодраматично, так? Та насправді ні. Знаєш, у давній Месопотамії не існувало відокремленого концепту зла, тільки хвороба і погане здоров'я. Зло було синонімом хвороби, який ти з цього робиш висновок. Хіро йде геть, так само, як він іде геть від будь яких вуличних психів, що чіпляються до нього в місті. Це означає, що зло вірус. гукає вслід йому лагус. Не пускай нам в шубу свою операційну систему. Іхуаніда працювала з цим типом, що не сповна розуму. Удар тупим предметом грає добру годину. Переходячи від однієї пісні до наступної, без жодної шпарини, жодної трішинки в суцільній стіні звуку. Це все частина естетики. Коли музика замовкає, виступ закінчено, і лише тоді хіро чує екзальтовану юрбу. Цей звук – вибух високочастотного писку, який негайно проникає в його голову і починає дзвеніти у вухах. Але водночас звучить якесь низьке гупання, ніби хтось гартає у барабанну бочку. І якось хвилину він думає, що це, можливо, якась автоцистерна виїхала на естакан над ними, але звук занадто рівномірний, і він не затихає. Звук лунає десь позаду. Інші його теж зауважили, повернулися в той бік, і тепер, хвапливо, забираються з дороги. Хіро відходить у бік, також повертаючись, аби глянути. Ну, для початку він великий і чорний. Взагалі дивно, що таке здоровило могло вміститися на байку, хай навіть це великий диркучий гарний. Поправка – це гарлий з якоюсь причепною коляскою. Гладенький чорний модуль, стерчить праворуч, котиться на власному колесі. Але в колясці немає нікого. Навряд чи хтось може бути настільки здоровезним і не мати при цьому ні грама жиру. Але він узагалі не жирний. Одяг типу шкіри, але не зовсім. щільно облягає його торс, з-під одягу випинаються кістки і м'язи. Нічого більше. Він їде на своєму гарла і так повільно, що без коляски вже б точно навернувся. Нарешті робить ривок уперед, класнувши пальцями на перемикачі. Мабуть, одна з причин, чому він здається таким великим, ну, крім того факту, що він насправді великий, полягає в тому, що в нього немає шиї. Голова дуже широка, вже на темені, і ще ширша аж доки не зливається з плечима. Спершу Хіро думає, що це такий модерновий шалом, але коли чоловік проїздить повз нього, ця копиця починає вирушитися, маєти на вітрі, і Хіро бачить, що це все волосся. Густа грива чорного волосся, відкинута назад за плечі, сягаючи майже пояса. До краю вражений, Хіро усвідомлює, що чоловік повернув голову і дивиться на нього. Ну, принаймні, десь у його напрямку. Неможливо сказати, на що саме він дивиться, бо на голові в чоловіка окуляри – Гладенька опукла мушля, розділена тонкою горизонтальною рискою, яка захищає його очі. Він дивиться на херу. Він розміхається. Його посмішка промовляє «Іди в сраку». Це така сама посмішка, яку херо вже бачив трохи раніше цього вечора, коли цей чувак стояв на вході до чорного сонця, а в реальності сидів десь у публічному терміналі. Оце і є Ворон. Той, якого шукала Хуаніта. Щодо якого Лагос радив не робити дурниць. І Хіро бачив його раніше, на вході до Чорного сонця. Це він дав картку зі снігопадом «Дап'ять іду». Тату на його чолі складається з двох слів, написаних Болдом. «Поганий самоконтроль». Хіро шугається і ледне підстрибує, коли Чорнобилі поплавлені починають свій вступний номер «Радіаційний опік». Це справжнє торнадо, що складається переважно з високих звуків та дисторшну. Відчуття таке, наче твоє тіло тягнуть дорогою, всіяному рибальськими гачками. Зараз, коли більшість штатів – це переважно франшизи чи місклави, мало знайдеться таких, що мають власну в'язницю чи, бодай судову систему. Тож, коли хтось робить щось погане, покарання зазвичай швидкі та нехитрі. Побиття, конфіскація майна, публічне приниження чи, у випадку з людьми, які великою ймовірністю можуть зірватися і комусь нашкодити, татуювання на помітній частині тіла. Поганий самоконтроль. Очевидно, цей хлопець потрапив у подібне місце і добряче там рознервувався. На якусь мить, на що ці ворони, з'являється яскрава червона сітка. Вона швидко стягується, аж поки не стикається до червоної зіниці. Ворон трусить головою, повертається до джерела променя, але той уже зник. Лагос устиг відсканувати його сітківку. Ось чому Лагос тут. Його не цікавлять ні Хіро, ні Віталій Чорнобиль. Його цікавить Ворон. І звідки лязь він знав, що Ворон буде тут? І сам Лагос десь поблизу. Просто зараз він сканує цього чувака, радаром перебирає в його кишень, записує серцебиття і дихання. Хіро дістає телефон, каже. «Ой ті!» І телефон набирає номер. Спершу йдуть довгі гудки, тоді вона нарешті озирається. Через шум концерту майже нічого не чути. І якою ж курвою матері ти мені зараз дзвониш? Війті, вибач, будь ласка. Але тут щось відбувається, щось значне. Я одного здоровенного байкера звати Ворон. Проблема в тому, що ви, хакери, ніколи не відриваєтеся від роботи. У цьому, власне, і є суть хакерства. Гаразд, я теж припильную цього хлопця Ворона. Погоджується нарешті. Якось попри роботу. І обриває зв'язок.